Ogoita ameka urte Luizien Delg ahmendaritzeko hauza dela. Begiz presentatzen da beste kargoaldi bat entzat. Baina nautzen, aspaldiko partez beste listabat izanen da egian. Haize berri bat ahmendaitzen, deitzen dena. Sei emazte eta bos gizon, listabururik gabe. Herriko bizian zuzenki parte hartzen duten giendez osatua dela diote. Iduritzen zitzaioten ez kontseiluan aski errepresentatuak eta idekidura beharra azpimahatzen dute beti urtiag. Agunt uh, tal de lanean oinarritua, komisioak sortuko ditugu, eta kontsailari bakotsa sortuko da gustu dituen komisioetan. Guretzat, idekidura da ideigu ideigusien enzutea, eta pixka bat sintesia baten egitea eta uh, kondutan hartzea. Bai egitarrenak, ekarten tandidenak. Ekarza erriko bursa bai egrian eta bai kanpo, Erri elkargoan adibidez, uh, bos uh, ere ikitzaile bat. Espiritu batekin. Lucien Delgen harra postua. toki proposatu dizkietela bere zerrendan. Heien sedeak bere listaren programan kokazitazkela. Baina badaki, eien lehen elbulua dela bere kamporatzea. Luzian delge. Eraindutan auzabakara, badu hoi taameka uhte, auzabez bizela. Dira hoi taameka uhte ere, bi listabaziren. Hordian kontraktsin familiak gehienak, orai enek ilan dira, eta kontsibian ere parte hartu dute bimannatez. Eta familiak oso meitzauzkuet, bi garen lista hori bultzatuik, hori dute ben, bi garen lista egin. Bon, egin duzkete aintzen hori proposamenak, -pro -pro -pro eta iduzentzat gure... Programian edeko katzena altzira, hori ino proposamenak. Baina, errandatate garbiki ez zutela gehio nahi auzapez izan inda inbon. Eta baitezpada jakin nahi lukena, nor den auzapez gai pareko lista hoktan.